Kalau kita cerai saja Kata saudara apa? Ya Rasulullah Tidak masalah Berikanlah jatah malam saya Kepada Aisyah Karena Aisyah itu yang paling Nabi bergairah mencintainya Kan dulu pernah saya cerai Mencintai dengan gairah Dan mencintai dengan ketak Ketak juban Berikan kepada Aisyah Ya Rasulullah Saya tetap jadi istrimu Jangan cerai Walaupun tidak dikasih jatah malam Karena saya berharap Menjadi istri Nabi Kecika bangkit Di hari siapa Statusnya sebagai istri Nabi Satu istimewanya Tanya Kata Julewib, Rasulullah ini meminang putri bapak Tapi untuk saya Ini baru-baru, Julewib <laughs> Mau nolak, ini pesan Rasul Mau diterima, ya bagaimana Julewib Akhirnya, karena tidak tahu gimana cara nolak Dia datang ke belakang, bilang Julewib Sementara saya rembukin dulu dengan uh, istri saya Ke belakang, ngobrol sama istrinya Ini gimana bagaimana Julewib mau lamar anak kita Pakai bawa-bawa Rasul lagi <laughs> Susah kalau dah -da, bawa rasul. Kalau ini mah pakai bawa ustaz. Kalau ini bawa ustaz, ustaz, bawa -bawa ustaz dan ulama. Makanya kalau ada ini ke saya, nanti insya Allah diterima. Kalau langsung siapa nah, Kalau lewat ustaz kan insya Allah pasti orangnya soleh, karena ustaz kenal. Karena ustaznya juga masih enggak jelas, masih berusaha untuk soleh, belum soleh soleh amat. Nah, Akhirnya. Diskusi nih, rame di belakang Gimana cara nolaknya, gimana cara kita Atau ditunda ditundaknya, atau gimana Putrinya di kamar mendengar e, Keributan di ruang ibu dengan ayahnya Terus dia datang putrinya Ayah ibu ada apa? Ini ada Julebib, kamu kenal kan? Oh iya, teman Rasulullah, kenapa? Dia ingin melamar kamu, karena ini perintah dari Rasulullah Terus kata putrinya Ya, kamu tahu kan Julebib? Tahu Ya <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Wahai ayah dan ibu, kita lagi diskusi gimana caranya apakah mau diterima atau gimana. Ma'adallah kata putrinya. Coba salehah sekali ini. Ma'adallah, barakallahu ma'adallah. Astagfirullah, Allah yang berlindung kepada Allah. Wahai ayah, wahai ibu, bertobatlah kepada Allah. Memang kenapa? Kenapa ayah dan ibu masih berdiskusi tentang perintah Allah dan Rasul? Bukankah itu perintah Rasul? Kenapa masih didiskusikan? Bukankah seorang mukmin kalau dipintah dan mengatakan sami'na wa ata'na? Julaibib, wahai anakku Walaupun julaibib, sami'na wa ato'na akan saya serahkan diri saya untuk julaibib karena taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Tapi bagaimana dengan nasib kalian nanti selainkan saya serahkan urusan hidup saya kepada Allah. Julaibib adalah pilihan Allah, pilihan Rasul tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah dan Rasul. Akhirnya ayahnya datang ke depan, dia julaibib, diterima. Oh. Enggak pernah kebayang ya? Wah, mimpi juga enggak pernah. Kan ini bukan cewek Bandung lo ya. Ini cewek Mekah. Tahu kan cewek Mekah? Cewek Mekah itu terkenal dengan matanya yang khurul ain bidadari. Makanya Nabi ketika ada muhajirin pengen menikah dengan cewek Madinah, Nabi menanya, "Kamu udah kulihat ya, calon jodoh calon cewek apa istri kamu?" Kata sahabat, "Sudah ya Rasulullah, kenapa emang Di dalam mata mereka ada sesuatu." Maksudnya, orang Madinah itu agak sipit mirip orang Asia. Sedangkan orang Mekah itu matanya besar dan orang Arab Simbol kecantikan yang mata besar Dan tahu sendiri jula itu enggak pernah ngebayangkan akan dapat istri Sesolehan ini, sudah solehan, cantik pintar anak orang kaya, pemuka kaum Mana pernah kebayang, lihat masjid Berkah dari mas masjid Surahkan kepada Allah di masjid Wahai para jomblo Allah akan datang kan? nikah Dibuat undangan, pernikahan Julaibin bersanding dengan Cuma tidak disebut nama perempuan itu Saya tidak bisa membayangkan betapa berbunga-bunganya hati Julaibib Dan saya yakin sekali dengan Alhamdulillah Betapa juga berbunga-bunganya hati si perempuan Karena Allah dan Rasul sendiri terlibat untuk memilih jodoh bagi dia Ini iman Ini hidayah Allah SWT Nikah Nabi tidak datang di hari pernikahan Julaibib Ditanya-tanya setelah rame-rame acara pernikahan Rasul kemana Rasul kemana Ternyata Rasulullah sudah berangkat berjihad Sehingga akhirnya Julaibib menangis Wah istriku Sesanya Syarafullah sudah berangkat kerja dan aku tertinggal. Siapkan perbekalan, siapkan kendaraan. Saya ingin menyusul Rasulullah Akhirnya istrinya mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan bekal. Didatangi Zulabi baju mau, apalagi Zulabi pergi. <guluh> Ini saya, ya. itu bukan sahabat, itu mas saya. Ini saking solehannya, suaminya mau berjihad baru malam sebelum malam pertama kalau nanti ada kisah malam pertama belum sempat junub belum sempat mandi di janabah kalau ini belum malam pertama eh kita mungkin banyak alasan ke masjid dulu ah bah, bah. Nah, hari ini kita enggak ke masjid ya kita di rumah aja kan gitu ya? ini jihad bukan ke masjid jihad lebih dahsyat dari masjid lebih susah daripada ke masjid dia tinggalkan istrinya yang cantik yang salehah yang luar biasa ini demi menyusul Rasulullah sallallahu ini orang yang kayak gini nih, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang menakjubkan di luar dalam manusia Jadilah Julegit Di tahun 2015 Allah akan berikan perempuan Seperti itu yang adanya di tahun 2015 Disiapkan Kendaraan bekalnya Julegit berangkat Menyusul Rasulullah Di sana Rasulullah bertanya Kok ada yang ada yang kurang ya? Gitu ya Kayak misalnya kita kan ada teman yang Bagi kita itu dekat banget Walaupun yang lain juga kita mencintainya Tapi kan ada yang memang kadang-kadang dekat sendiri gitu ngefeel gitu ya, nge -click. Pas dia enggak ada rasanya kayak ada yang kurang kan gitu ya Rasulullah di situ ada Uwakar, Umar, Usman dan lain-lain. Tapi merasa, kok ada yang kurang? Siapa ya? Ternyata Julaib. Pas Julaib datang, ikut jihad. Ternyata Julaib waktu itu dengan tadil Allah, syahid. Tidak kembali lagi. Benarlah kata Rasul. istri ini, istri Julaib di dunia dan di akhirat. Dan istri ini tidak nikah lagi. Dia menunggu Julaib masih di akhirat. Alhamdulillah. subhana